Кажімо, під час ділової розмови з іноземними партнерами по бізнесу, що особливо прикро. Зізнайтеся, вам здається загально вживаним і однозначним жест, коли людина постукує себе пальцем по голові, мовляв, верзеш дурниці, у тебе стеля поїхала. Як напад божевілля сприймуть цей жест і ваші співрозмовники, якщо вони французи, італійці чи німці. Та коли британець чи іспанець стукає себе по лобі, це означає, що він вельми задоволений собою своїм розумом. А голландець при цьому ще й піднімає вказівний палець угору, заявляючи таким чином, що він гідно оцінив слушну думку свого співрозмовника. Відтак, мова жесту у різних народів різна. Спостерігати жести просто, але інтерпретувати їх набагато складніше. До того ж, зайва чи суперечлива жестикуляція через неправильне сприймання її шкодить справі. Утім, майже неможливо говорити переконливо і з захватом, лишаючись незворушним і не супроводжуючи сказане рухами рук, голови, шиї, плечей, тулуба, ніг, тобто жестикуляцію. Проте правильно використовувати жести для підсилення значущості своїх слів – важке завдання. Щоб оволодіти, бодай, азами жестикулювання, потрібне тривале тренування, усвідомлення ролі кожного жесту, Бо коли людина не навчиться керувати власними жестами, вони почнуть керувати нею. А вже тоді важко буде сторонньому зрозуміти смисли її невербального повідомлення. Американський дослідник Поль Сапер у книжці «Основи публічного виступу» рекомендує додержувати таких правил, коли ви вдаєтесь до жестів під час спілкування – Перше. Жести мають бути мимовільними. Застосовуйте жест при відчутті потреби в ньому. Не стримуйте імпульсу наполовину. Друге. Жестикуляція не повинна бути безперервною. Не жестикулюйте руками протягом усієї розмови. Не кожна фраза потребує підкреслення жестом. Третє керуйте жестами. Не намагайтесь уподібнитись світрякові, зберігайте сили про запас. Пам'ятайте, що жестикуляція – елемент рівноваги цієї пози. Жест не повинен відставати від слова. Четверте. Орізноманітнюйте жестикуляцію. Не користуйтесь одним і тим самим жестом у всіх випадках, коли треба надати словам виразності. П'яте. Жести мають відповідати своєму призначенню. Кількість та інтенсивність їх повинні узгоджуватися з характером повідомлення і співрозмовників. Приміром, Дорослі, на відміну від дітей, віддають перевагу помірній жестикуляції. Зрештою, як показали дослідження, частота жестикуляції залежить передусім від національної належності, а вже потім від культури поведінки людини. Під час своєї навколосвітньої мандрівки англійський психолог Майкл Агтон Арджайл з'ясував, що в середньому протягом годинної розмови Фін використовує жестикуляцію один раз, італієць – 80, француз – 120, а мексиканець – 180 разів. Зрозуміло, для правильної інтерпретації чужих жестів теж потрібне тренування, ретельне навчання – за складністю, подібне до процесу набуття вільного висловлення іноземною мовою. Щоб оволодіти мистецтвом повного розуміння невербальних повідомлень, американські дослідники Н'єрберг і Калеро рекомендують приділяти щодня не менше як 10 хвилин свідомому читанню жестів інших людей.